17 генераторна була незвичайно залюднена і моторошно мовчазна. Механіки в поношених комбінезонах стояли в три ряди запоручям і спостерігали за роботою першої зміни. Джулієта майже не зважала на них, вимагала тиші. Дівчина перехилилася через пристрій, виготовлений власноруч високу платформу приварену до металевої підлоги і обладнану дзеркалами і крихітними отворами, з яких цілою кімнатою розліталися веселі промінчики. Вони відбивалися від дзеркал, прикріплених до генератора і його великого циліндра, допомагаючи їй досягти ідеального збалансування. Найбільше її непокоїв вал між ними – великий сталевий брус завтовшки як чоловічий торс, де енергія легкозаймистого пального перетворювалася на електричну іскру. Жульєта сподівалася вивірити машини обабіч цього бруса з точністю до тисячної сантиметра. Все, що вони робили нині, немало прецедентів. Операції були похопцем сплановані під час нічних засідань, поки поєднували запасний генератор. Тепер їй залишилося тільки зосередитись і сподіватися, що 18-годинні зміни виявилися немарними та довіритися планам, складеним ще тоді, коли її мозок не був таким стомленим. Поки Джуліета керувала останніми налаштуваннями, навколо панувала мертва тиша. Вона подала знак, і Марк зі своєю командою закрутила кілька масивних гвинтів на нових гумових містках. Енергетичні канікули тривали вже чотири дні. Уранці генератор мусив бути підімкнутий і до вечора набрати повну потужність. Зважаючи на всі операції, що з ним провели, заміну прокладок та ізоляції, полярування штифтів у циліндрі для цього юні тіні мусили залазити в самісіньке серце звіра. Джульєта побоювалася, чи він взагалі заведеться. За її життя генератор ніколи не вимикався повністю. Старий Нокс пам'ятав, як його зупиняли через аварію давно, коли він ще сам був тінню. Але для всіх інших його гудіння було таким саме звичним, як власне серцебиття. Джуліята відчувала особливу відповідальність за функціонування машини. Адже це вона запропонувала почати ремонт. Дівчина заспокоювала себе тим, що це було правильне рішення, і що в найгіршому випадку канікули просто продовжать доти, поки не виправлять усіх дрібних недоліків. Це було значно краще за катастрофічну аварію в найближчі роки. Марк подав знак, що всі гвинти надійно закручені і гайки міцно затягнуті. Джулієта зістрибнула зі своєї саморобної платформи і попрямувала до генератора, де стояв Марк. Рухатись невимушено на очах у стількох людей було важко. Вона не могла повірити, що ця гамерна команда і ця її велика, норовлива родина могла дотримуватись такої ідеальної тиші. Вони всі не наче затримали подих, теж міркуючи, чи не був даремно надто інтенсивний графік роботи останніх днів. «Готовий?» – звернулася вона до Марка. «Той кивнув». Той кивнув, витираючи руку брудною ганчіркою, яка, здавалося, завжди висіла в нього з плеча. Жульєта глянула на годинник. Секундна стрілка, що невтомно цокала по колу, заспокоювала її. Коли вона сумнівалася в тому, чи запрацює щось, то дивилась на зап'ястя. Не для того, щоб дізнатися час, а для того, щоб побачити річ, яку вона полагодила. Ремонт такий тонкий і майже неможливий. Кілька років пішло на очищення і збирання мініатюрних деталей, які ледь можна було розгладіти. Порівняно з цим її теперішнє завдання здавалося дрібницею. Ми не запізнюємось, посміхнувся Марк. У нас все чудово, дівчина кивнула на діспетчерську. Натовп стримано зашепотів. Усі розуміли, що от, от відбудеться запуск. Десятки людей зняли навушники з шиї та закріпили на голові. Джульєта і Марк приєдналися до Шерлі, яка чекала на них в операторській. Як справи? Спитала Джулієта у старшої робітниці другої зміни, мініатюрної жвавої молодої жінки. «Майже готово», – відповіла Шерлі, і далі скидаючи всі корекції, накопичені за руки. Вони запускали генератор з нуля, позбувшись старих латок і полагоджених фрагментів, які могли завадити пошукові нових симптомів нездуження механізму. «Свіжий початок». «Можна запускати?» – сказала Шерлі. Вона відступила від пульта, підійшла до чоловіка. Це був проєкт Джульєти, можливо, останнє, що вона лагодила в глибинах машинного відділу. Це вона матиме честь запустити генератор наново і нестиме за це повну відповідальність. Джульєта стала біля пульту керування, дивлячись на всі ті диски і регулятори, які могла намацати навіть у цілковитій темряві. Було важко повірити, що цей етап її життя завершився, що от-от розпочнеться новий. Згадка про сходження на верхній рівень лякала її навіть більше, ніж цей ремонт. Думка про те, що вона покине своїх друзів та свою родину, муситиме мати справу з політикою, смакувала їй, далебі не так солодко, як під і машинне мастило на губах. Але, принаймні, на горі в неї були союзники. Якщо такі люди, як Джанс і Марнс, могли впоратися з цим, вижити, то і з нею, напевно, все буде добре. Рукою, що тремтіла радше від доми, ніж від хвилювання, Джульєта взялася за ключ стартера. Почулося гучне ревіння, маленький електричний мотор намагався запустити гігантський дизельний генератор. Здавалося, це триває вічно, але Джульєта й гадки не мала, який звук мав свідчити про успіх. Марк стояв біля дверей, притримуючи їх, щоб у разі чого почути крики і зупинити запуск. Він дивився на Джульєту. Вона досі ще тиснула на кнопку запалення, а між її брів позначилися зморшки, а стартер і стогнав у сусідньому приміщенні. У юрбі хтось замахав руками, намагаючись привернути увагу Джульєти за склом. Вирубай! Вирубай! крикнув Марк. Шерлі кинулася до пульта, щоб допомогти. Джульєта відпустила ключ і потягнулася до стоп-крана, але вчасно спинилася. За дверей почувся гул, потужне гудіння. Їй здалося, що вона відчуває його під ногами, але не так, як старі вібрації. «Він уже працює!» – вигукнув хтось. «Він уже запрацював!» – сказав Марк, сміючись. Механіки за склом раділи, деякі знімали навушники і підкидали в повітря. Джулієта зрозуміла, що стартер був гучнішим за відремонтований генератор, що вона й далі тримала кнопку, хоча машина вже завелась і працювала. Шерлі з Марком обійнялися. Джульєта перевірила температуру і тиск на скинутих до нуля приладах, і побачила, що налаштувань потрібно зовсім небагато, і слід зачекати, поки машина розігріється. Горло в неї стискалося від надміру емоцій. Уся напруга останніх днів зникла. Механіки вже перестрибували через поручя, юрмилися навколо звіра, що одужав. Ті, хто рідко бував у генераторній, мали не з побожним трепетом простягли руки, щоб доторкнутися до нього. Джульєта вийшла з диспетчерської, щоб подивитися на своїх колег, послухати гул ідеально налаштованої машини з балансованих механізмів. Вона стояла за поруччям, спираючись на сталеву перекладину, що раніше трусилась і витанцьовувала від важкої роботи генератора, та спостерігала, як у цьому зазвичай малолюдному місці юрмилися робітники. Гамір багатьох голосів вражав її. Вони отримали заряд енергії, позбулися страху, то був результат нелюдської напруги і чіткого планування. Цей успіх вселив їй упевненість. Те, що чекає на неї на горі, теж налагодиться. Вона так раділа і так зосереджено спостерігала за роботою машин, що не помітила молодого носія, який вдерся до приміщення зі смертельно блідим обличчям, хапаючи ротом повітря, задихаючись після тривалого нестримного бігу. Вона не звернула увагу на новину, що передавалася з вуст до вуст цілими просторими приміщеннями, поширюючись серед механіків, аж поки страх і сум не заполонили усіх. Лише коли святковий гамір цілковито вщух, зала занурилась у іншу тишу, в якій хтось схлипував або зітхав, аж поки дорослі чоловіки не заплакали в голос. Лише тоді Джульєта зрозуміла – щось пішло не так. Щось сталося. Розбалансувалося щось велике і потужне. І це аж ніяк не було пов'язане з генератором.